Goedemorgen, u luister na SIK Nies Radio, dit is 8 uur, woensdag ochtend 20 april en hier volgt u nies gelees door my, Dion Bota. Eskom sê daar is geen bewijse dat die krachtverskaffer verkeerd gehandel het in sy betrekkinge met die Goopta familie nie. Die Goeptas word dier die ANC onderzoek weens beweerde straatskaping en onder meer oorwinsgevende kontrakte om steenkool aan Eskom te verskaf. Eskom sê in een verklaring negatieve media het een nadelige uitwerking op sy raadslede wie sy integriteit verkeerdelik bevraagteken word. Twee Eskom raadslede het vroeger van deze maand bedank. Die voormalige voorzitter van Eskom, Zola Tzotsi, beweer dat hy die krachtverskaffer verwyder is om nadat hy gewaier het om toe te gee aan die Gupta-familie sy eise. Die regering sê hy sal nog samensprekings met mijnmaatskapie voer oor die nieuwe voorgestelde mijnbouwhandvest wat vereis dat 26% van maatskapie se aandele aan swart eienaars behoort. Maatskapie is gekant teen die nieuwe voorstel en sê indien ‘n maatskapie een keer voldoen het aan bemachtigingsvereisters, behoort hy sy status as een bemachtigte maatskappy te behou, selfs al verkoop die aandeelhouders later hulle aandeel in die maatskapie. Die minister van Minerale Haalbronne, Mosobense Zwanes sê, hy is vol vertrouwe dat hulle deur beraadslaging die verskille sal kan uitklaar. Mijn maatskappy sê die regering het nie die bedryf geraak teë oor die wysigings aan die handves nie. Zwane het intussen 'n beroep op die mynbedryf gedoen om afleggings as 'n laaste uitweg te gebruik. Zwane sê sy departement het 'n aktiewe rol gespeel in werkskepving in die bedryf oor die laaste paar jaar. Hy sê 83 mynprojekte is die afgelope paar jaar dier die departement goedgekeur met die potensiaal om 22000 versgeleenthede te skep. Vandale het die afgelope 2 weke meer as 70 miljoen rand skade aan metroreil in Kaapstad se infrastruktuur aangerig. Die maatskappy sê die jongste vandalisme wat treine met tot 2 ure vertraag het, kan 'n aantal dae neem om te herstel. Talle treinwaans is die afgeloope tyd aan die brand gesteek wat Metro Rijl as 'n reeks getuikende aanvallen bestempel. Een woordvoeder van Metro Rail, Rihanna Scott, sê 42 treinwaans wat gelijk is aan sowat wat 4 volle treine is tans te werking, hoofdzakelik in die noordelike gebiede. Die valke in die Ooskaap het twee senior A&C lede, lede van die O.R. Tambu streek in hechtenis geneem in verband met poging tot moord op die huidige voorzitter van die streek, Colele Nkompella, en die moord op sy luivag, Zukele Najonso. Die verdachtes, wat 44 en 47 jaar oud is, is by die O.R. se sy districts municipaliteitse kantore in hechtenis geneem. Die provinciale woordvoeder van die Valken, Anneliesa Fennie, sê Nijonsu is dood toe een wapende anvallerskote op een kompelase voertuig afgevoer het. Nog twee verdachtes, Lawrence Mambila en Koliswa Zwellanto, is verlede week in verband met die moord in echtenis geneem. Die verdachtes sal binnenkort in die Tzolo Landroshof verskyn. Die openbare beskermerse begroting is met 7% vermeerder. Die minister van Justitie, Mike Masuta, het het bekendgemaak terwyl hy sy departementse begroting van 18 miljard rand aan die parlement voorgeleed. Hy sê die Mensenrechte Commissie sy begroting sal met 6% stuik. Opposiesiepartei het echter die begroting gekritiseer. Die DA parlementslid, Klinis Breitenwacht, sê die openbare beskermer, het meer hulbronne nodig om al die sake te ondersoek wat by haar kantoor aangemeld word. Die Kaapstadse komer, Kamer van Koophandel en Nuivereid sê hy is bekommerd dat treindienste in die Kaapse skiereiland op in een Meer as 15 treinwaans is die afgelope tyd aan die brand gesteek en vertragings van treindienste kom gereeld voer. Staak in die lede van die vakbond, Satao, word daarvan beskuldig dat hulle vir die beskadiging van treine verantwoordelik is, maar die vakbond ontkent dat sy lede betrokke is. Die president van die kamer, Janine Myberg, sê die dierlopende beskadiging van metroruilse eiendom het n negatieve uitwerking op sakeondernemings. Die EFF leier Julius Malema sê die parlement is elitistisch. Malema het ondersteuners in die Jubilani in Soweto tydens ‘n verkiesingsveld toegespreek. Volgens Malema weerspeel die parlement nie die Afrika vasteland nie en het hy sy koloniale eindskappe behou. Hy het die praktyk bevraagteken dat gewone Zuid-Afrikaners nie kan aansoek doen om hulle eie saak, in die parlement te stel nie. Die Ooskaapse politie het 55 verdachtes in en om Graamstad in hechtenis geneem in verband met die besit van dwellings, huisbraak, aanranding en die besit van gesteelde goedere. Die politie het ook beslag gelee op tik en mandrikstablette by die Mandela Park informele nederzetting na by Alice Dale. Drie verdachtes is in verband met die voorval vastgetrek. Die steenkoolmaatskapie Exaro beplan om 565 administratieve poste te besnoei as deel van kostebesparings in die lig van swakke steenkoolpryse en nadat hy een reese contract verloor het. Die vakbond Solidariteit sê Exaro het om hier oor ingelig poste gaan by sy hoofdkantoor en ondersteuningsdienstafdeling besnoei word. Solidariteitse woordvoerder Gideon Duplessis het aan Reuters gesê, solidariteit word geraak omdat baie van die werkers aan die vakbond behoort. Die organisasie Graderings Afrika toon in sy verslag dat vier van die acht metrorade financieel onstabiel is, waarvan Twane en Johannesburg 2 is. Die metrorade speel een belangrike rol in die landse ekonomie. Die metroraad van Twaney vertoon die swakste van die 8 en Johannesburg is die laaste 2 jaar in 3 Beide die twee raade het per capita die hoogste gemiddelde inkomste per huishouding in die land, namelijk 170% hoer as die nationale gemiddeld. Kaapstad vertoon die beste met een cyfer van 75, terwyl Tswane slechts 24 punte kon behaal. Hierdie swak of financiële onstabiliteit het een direkte inpak op dienstlevering as gevolg van een gebrek aan fondse. Volgens die graderingsmaatskapie is Tswane, wat die Pretoria staatsraad insluit, in ernstige financiële moeilikheid. Die Afrikaanse taalkommissie het na wat bericht word besluit om gebruiksfrekwensie van woorde as norm te stel vir opname in die AWS of dan die Afrikaanse woordeluis en spelreels. Die komissie beplan 'n EUVS uitgave aanstaande jaar en daar is ons langs in Stellan Bos as deel van die hersieningsproces. Luidens mediaverklarings word fliks gefolder om meer moderne taalgebruik en kaapse en oranje rivier Afrikaans amtelike erkenning te gee. Laasgenoemde is in ooreenstemming met 'n besluit van die SA Academie vir Wetenskap en Kunst so wat een jaar gelede. Noodlenigingsagentskappe gaan hulle pogings in Ecuador verskerp ten middel van kommer oor die toestande waarin oor levendis van die naweekse aardbewing hulle bevind. Die aardbewing van 7,8 het die noordwestelike kus van die land laat saterdag aangetref. Duisende mense is halveloos na die aardbewing wat hulle kwetsbaar maak versiekt is. Die Wereld Voedselprogram en Oxfam stuur voorrade terwyl die VNC hulle bereid voor om een groot vracht met voorrade te stuur. Minstens 443 mense is in die aardbeving dood, terwyl nog ten minste 231 vermis word en meer as 4000 mense besuur is. Die president van Ecuador, Rafael Correa, het tydens een besoek aan die streek gesê, dit sal waarschijnlik miljarde rande kos biljaarde dollar kos om die streek te herbou. En nou ek kykie na die financiële aanweiser soos verskaf dier MoneyWeb. Die Amerikaanse dollar verhandel tans tegen 14 rand die euro tegen 16 rand en die pond tegen 20 rand 58. Die goudprys het so'n bykie verstevig in verhandeltans teen 1250.9 Amerikaanse dollar en brindrieolie het ook so'n bykie verstevig tot 43.16 dollar per vat. Nou ja, die sportnies en weersake, die volg net hierna die handelsflitse, so ons is terug net hierna. lakerste bolttoen bij boltto in vice genie en is silver ook centrum lang silver likes pretoria pite a verkoop laker bolttong droen voor chill en nog andereer bottong producten in een bellelijkke prijs skokel mij iets met bij potto jaar aan jou huis of bezigheid enige area en gouding Sukkel jy met geete afvoerpijpe stormwaterpijpe reholpijpe by winkels of wil jy jou winkel net opdoelie kommersieel of industrieel nie sikkel nie ICS specialist tot jou redding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 Soos SHK Radio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom kijk gerust by www.v.co.za Hees, het jou weer met die melkkoesien gespeeld? Nee man, die kracht is jyke af. Nee man, jou op jou cellfoon. Nee man, hier die vertonde sein. Weet, was het een ding wat kon op straat maak. En is JSL Afrika. So die ouwe met zero downtime die beste dienst 24 uur is die belangstellend DJ die eie radiostatie die kracht kan maar afgaan luk sy nie, alles is veilig hier kan die stad ek van die hoe kan sê die plaas af maar nou met die land wat so is wat moet ek doen nou hoor ek maar hier in die dorp ek het een bokkie net so twee straten af en ek sê ek gaan hier in die dorp Nou, doer ek die e-turnie. Kruif jou, VSL Services, en ek gaan jou eindel.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 en neem die eerste tree dier lede waarvan jy jou te kontak. Die belangrikste van alles, geniet jou en die ontdekkingsreis om jou perfecte pasma te vind, terwijl jy hoopelik levenslange vriende padlangs maak. Ver meer inlichting, besoek ons gereelde vraag of artikelblad sy. koester gekoester en gelukkig. Dit is maklik en gratis by maakie.com Nou ja, ek hoop van harte dat elkeens poikie nou een deksel het en een maakie het onthou gerust dat as jy een bezigheid het wat volkseie is, dat jy ons kan kontak Uh, en dat ons met graagte vir u ook u zou sou wil adverteer. Maar welkom terug. U luister na SAK nuusradio en in die sportnuus vanoggend. Die Universiteit van Potchefstroom het wel die Varsity Cup beker kompetisie gewen deur die maties te klop in die eindstryd, maar nou het daar regtig vrae ontstaan oor 'n sekere speler wat vir die pikke deelgeneem het. Die vastkopstut Bart Leroux het as een eerste jaarstudent deelgeneem in die competitie en volgens die reels van die competitie mag een eerste jaarstudent nie meer as 1 uh, by, by meer as 1 geleentheid deelneem aan die competitie vir meer as 1 instelling. Leroux het volgens berichte in 2014 ook vir die Universiteit van Natal gespeel. Voor die finale uitspeelwedstrijde is Universiteit van Natal met 12 punte gepenaliseer, omdat Keron van Vieren vir hulle deel het. Van Vieren het voorheen vir UJ gespeel. Die organisatieserder sit echter nou met die tamalekie, want indien hulle nie die pikke penaliseer nie, kan die Universiteit van Natal appel aantekend in hulle, hulle penalisasie. Indien die pikke gepenaliseer word, sou hul soveel punte verloor, dat hul graad nie die uitspeelwedstrijd sou gehaal het nie. Dus wat nou? Dalk in die uitspeelronde? Wie weet. Die oostelike provincie rugby inie sê daar is sekere belange wat probeer keer dat die inie toegang krijt tot borgskappe. Die inie is onder voorlopige likodasie geplaas, nadat hy nie spelers kon betaal. Die vice van die Unie, Freddy Makokki, sê die ooskap het al talle spelers en africhters van hooggehaalte opgelewe. Hy sê echter, hulle krij nie toegang tot boorskappe en financiële steenie, omdat sekere groepe gekant is tegen die Unie se leiderskap. In een tyd verweersake en hier volg die verwachte minimum en maximum temperatuur van die hoofdcentra soos verskaf dier die Zuid-Afrikaanse Weerbureau. Ons begin by Johannesburg, 15 tot een maximum van 29, Pretoria, 17 tot 30, Moesina, 17, 32, Bombella, 18, 30, Kloedloe, 22 tot 33, Durban, 20 tot 28, In Ooslondon, 16 tot een maximum van 25, Port Elisabeth, 18, 24, George, 14, 24. En in Kaafstad, 17, tot 21, dan op na calvinia 15, 28, Springbok, 18, 25, Alexanderbaai, 17, 22, Uppington, 16, 31, De Aar, 15, 26. En die vrystaat, Bloemfontein, 12, met 'n maximum van 27. Kimberley 13, 28 en dan laastens Mafikeng 18 tot 29. Dit dan die nuus die bulletin en weerberig is saamgestel deur inlichting verkry van verskeie onafhanklike bronne. En besoek gerus ons Facebookblad vir meer inligting oor ons programma wat volgereg deur die dag Dit dan die einde van ons nie om 8, maar voor ek groet wil ek weer al ons manne uitnooi om saam te kom keir in Middelburg oor die naweek van 29 april tot 1 mei by die 2016 Karo My Team Man Conferentie. Kom geniet ons lofprysing en aanbidding wat hierdie jaar weer geluid word Tief burger de Dewald Gaus en Joe Niemann en dan natuurlijk is Angus Bakken ook self weer daar hierdie jaar en hy gaan die conferentie vir ons afsluit sondagochtend. So maak gerisse draai op die Karo My Timense webteiste by karo.mmc.co.za En kyk hoe die program daar lyk Ons gaan waar baie lekker keier en baie tyd spandeer saam met ons Heere en ons Skepper En daarmee groet ek Tot die volgende keer Ek is Dion Bota Sienwense en groete Van Huis today